Ja. Ja, då ligger vi ute i eh sexan här. september och som har nästa vecka 35. För vi kommer att sända 19.00 till 20.00 då kommer vi lägga, lägga ut äh, lördagens upplaga av Verklighetschecken, äh, som jag har, jag har inte tagit ner den nu jag äh, håller på och jobbar här. Äh, så vi kör en timme preliminärt, och så är det klockan 20 så kommer Verklighetschecken här, jag har inte det här, jag är inte färdig riktigt ännu, men äh, jag var ju till miljöstationen idag Och varit inne i Seaters kommun också Det var cirka 1,4 mil Inte jobbigt det här faktiskt också Jag måste vara segt med datorn här jag ska vänta och vänta, det hände ingenting Det är segare faktiskt Ja, första september då inte där, ni vet, Man kände från Televinken, är ju död då Hon blev 86 där, så ska vi ta hem lite grejer här. Från Youtube där med Televinken och så För vi som har barn där på 60-talet minns ju henne Tantan inte där med Televinken och trådarna Jag vet inte vad Karl hette som skötte de där trådarna Rykt i dock, dockan. Han syntes inte i rutan. han. Och sen hörde man med hans röster. Jag håller på nu med dagen, radio.dn.s. Jag har blogg och publicerat gårdagens direktsändning. Det är ju dubbla länkar där. Så att vi kan bort dem. Det har varit bra idag. Jag vinner inne en hel meter i Ceters kommun där. Fryckesjövägen. kommer hem nu berget och Bergsvägen och eh, det har tagit flera timmar det här faktiskt och jag ska prata i fyra timmar också i, i, i röstinspelaren Jag har legat och också några timmar i, i sängen där Det var vanlig Icas pittepanna där Truggen tog en proteinmilkshake här och Ica juice så. Och... Har ja, lite fina äpplen också där, slängde på gamla strumpor och så Jag har vi på sig till Miljöstationen här vid tillfälle jag Tänkte vi skulle sömna till på 5.20 bara och Jag orkar inte så mycket här Det var 1.4 mil idag Det är ganska tufft det och, och Det tar tid att komma ut här och Jag ska uppdatera här nu med Gårdagens och sen ska jag ta med verkligen också. Och det är Samen som har Och ja första september, första höstdagen. Och det var väl så där. Jag ganska blött och fuktigt och snubbla och halkiga stenar och tre rötter som vanligt. Då. Jag hade kamouflage där och träningsbyxorna och sådär. Jag var väst från tågkompaniet också. gick vi i hyttkatade upp i skogen där. Backen upp mot mobilmasten där och så. Jag, tror jag såg både sjönlången lite grann och eh, anmungen också. Ja, och sen såg jag lite grann med anmungen och gården där på oss. Stora skogsområden och Djupa skogar ser man då. och höga berg eh, långt borta. Horisonten. Snarba i ståp som är långt borta. Så jag har en låda nästan, nästan fyra timmar nästan fyra timmar blev det i mobilens röstinspelning där. Så jag är inte pigg på att prata så mycket nu. Och mobilen är avstängd här och eh, jag är gamla bra strumpor och hade lite grann till miljöstationen där. Ja men nog ska vi för sig, men jag vet inte om man ska ringa om det. Det var väldigt litet tycker jag. Och solen var väl framme ibland och ibland inte. Det är väldigt grönt och fint fortfarande faktiskt där och jag såg väl Svarthetta lite en liten rackare till fågel där. Lite svart på huvudet var en liten sak. En eller två sommar. Så var ju de tredje framför mig där då. Jag tog det lite lugnt delvis i alla fall och Svarthetta hette en liten mindre fågel, vanlig svensk fågel, eller var katta. Morkulla, två stycken Det går så fort, men Jag hann ju se dem i alla fall med en böjd näbb där, stora rackare De flyger iväg med en fart, men Man hinner ju i alla fall att det är någon slags morkulla där De drar iväg till fart och försvinner bort Två korpar såg jag också där Jag hörde korparna och så såg jag Svarum. Ja, lite busiga trådsländer Men det finns inga svarlig kvar faktiskt Kallbäcks var med över huvudet på mig Men de är ju borta redan. nu ska vi se Jag ska in här och Uppdatera dalradion.weblodet.se Nya släckblog och Det var gårdagens direktsändning som blev dubbla länkar jag Ganska mörkt i Stockholm säga men jag kan se i alla fall att det går Sverige som åker fram tillbaks och tillbaka ja. där Klockan 20 till Vi verkligen verklighetschecken klockan 20 Jag ska inte köra så länge här, jag har inte tagit ner den ännu, jag håller på här och eh, Jobbar här och eh, Går så sakta hela tiden här Ja man ska ju bara vänta eh, Vänta och vänta och vänta det enda som kommer upp, så att säga. Det tar evigheter och jobbar med, med datorerna. Vi står ju bara och vänta hela tiden. Vi har så åker fram och tillbaka. Så det verkar ju mörkt där nere nu, ja. Ja, ja det börjar skymma redan. Och det var ändå klockan en timme före, ja. Men man inte det mig mörkt mörkning så kan jag se i alla fall att det och alltså, åker fram och tillbaka där Solen försvinner någonstans upp i norr där ja. Ja det stämmer där för den går upp i norr. Det går ner här uppe i norr någonstans. Norrut här. Och, ja man ska ju vara varm även ja, det om man sätter sig. Jag är varma på Kan man fläcka så med, jag tror att varma vatten där. Och. Så att man ska alltid vara varmklädd så att man inte fryser och så. Nu ska jag publicera gårdagens direktställning här. Det blev fel igår, det var dubbla adresser där. Lägg ett protein med ett tjej och så har lägger i sängen nu. Och det har gått bra man har babblat i skogen här i fyra timmar så jag man inte så pigg på att hålla på råda här inte. Tänkte vi skulle begränsa oss till 20. Och nu börjar vi så här med mörkna, ja. Det dagarna kortare. Ja, det är lite moln också där nere. Det kommer ju luftballon faktiskt. Haha. Ja, vad kul. Ja, jag ser den. Högst upp där. I live För en dag som jag sett på taket där, så är det kameror och... Där kommer en luppalong faktiskt och det väcker ju lite vinden det från Ärsta där jag bodde högt i höghuset där på Slate i gatan just över det här området där bort mot Rotosbergs så också så var det så att det var luftballonger som kom ibland Faktiskt. Ja, där ser jag en luftballong och det väcker lite vind från, från luftballongerna Som kom över Rosesberg, var det väl var, i damm Här uppe har jag aldrig sett några luftballonger alls och just nu ser jag en luftballong som åker över Kan man säga att det är gamla stan någonstans där den är högst upp i. Ja det börjar mörkta där nere och så Vi får ju några dagar Några dagar här med bättre väder och Stockholm får ganska så varmt där 21, 23, 22 Så att det är några dagar nu med Bättre väder här och stabilare väder Så det kan Pass ut här Nu börjar jag där nere Säger jag jag håller på att försöka publicera vårdagens direktsädning, där brukar det vara dubbla Adresser, hur att man ska vänta och vänta, det händer ju ingenting Nu är segare en Syra på något vis, klister men jag tog upp det ute här om Anita Lindman, hette hon va? Hon dog ju... ...uppe i Norrtälje där, 86 år Hon var en gammal tant och föddes rätt 1965 så började man ju ett mycket trevligt barnprogram som jag och många andra småbarn såg i många här år. Det i Svart Svartvitt då. Och en kanal, 1965. Och Janita Anita och Televinken var Både på tv, radio och vinylplattor också Jag hade någon gammal knastig skiva För länge sedan, både med sallkråkan och Televinken tror jag Eller Anita eller Televinken Man skulle lära barnen också, i trafiken och så Men dockan sköttes med trådar där faktiskt Och jag vet inte vad han hette som han skötte trådarna. Det var väl han som var rösten också, kan jag förboda. Han som skötte dockan. Alltså, han som skötte dockan med trådarna. Vad hette han nu? Det var väl han som pratade också. Man hörde ju hans röster. Ja, är det är många som har sökt på det. Anita ser jag, och då kommer det upp. Anita åt Televinken. Hon avled gumman uppe i en hotell i 86 år och eh, var ju född 1932 Hon var programledare, och producent och programpresentatör i många år på det som förr hette Sveriges Radio, och även TV Jag undrar vad han hette, han drog ju de där trådarna på eh, själva dockan, man kunde ju se de här trådarna för att eh, Televinken kunde inte röra sig själv utan det var byggt med trådar som någon skötte ifrån där så det var inte syntes i rutan och det var väl han som skötte dockan där med trådarna Som också var rösten Man hörde en röst då, men man såg inte vem det var Men man kunde se de där trådarna som gick i gick inte att dölja där Televinkens mamma Anita Lindman har avlidit ja. Som mycket media har Vi ska ta, ta här på Wikipedia och det finns på Youtube också för de som inte har sett och hört det här vi, vi som var barn där på 60-talet minns det här faktiskt ja just det, nu minns jag att det var så ja Ola Lundberg hette som var dockans röst 1964 har det tydligen startat upp. Ola Lundberg skötte dockan och han var rösten också. Och jag vet inte om han äh, lever. Ja, jag har svagt minnat där Ola Lundberg. Man söker på Anita, Televinken och... Jag jag har tagit ner det lite grann tidigare också från Youtube Och gjort om till MP3 Men jag kan göra om det också Inte i kväll Men jag orkar inte så. Det går ju så mm. spännande och långsamt Man ska bara vänta i evigheten Det känns som att man skulle vänta i tusen år hela tiden Men jag kan vid tillfälle ta ner det här program på Youtube så att man kan lyssna på hur det kunde låta på den gamla tiden, vi, vi som var barn där på 60-talet minns ju det här mycket noga Ja det var ju svartvitt först och en tv-kanal 1964 På Sverige så stod det att det startade 1965, så är det lite oklart om det var 64 eller 65 som det startade Och för alla de vuxna och barn som inte var med på den tiden är det jag tror jag på fram till 80-talet kanske Innan det lades ner Det var en väldigt gammal tante där Hon var ju född 32 Så att hon avled igår I Nortelje där hon blev 86 År gammal Ola Lundberg Hette han som skötte dockan Och var rösten då Själva Televinken-rösten Man kan ju se den där trådarna Tusen år har sidan här men ja, men äh... Alla kan ju gå in där på På uh, Youtube och se och lyssna Sen kan man göra om det till MP3 eller har vi lagt in det tidigare i de här spellisterna Ja det var ju på tv, det var på radio det var ju eh, gram gramofonskivor, det var ju Sveriges Radio, det hade eget skivbolag Hon var rätt ung där faktiskt 1964 va? På tv, radio, skiva moderna Lundberg som dockförare och röst och televiken nu. Ja. Och här framgår det att hon var från Ludvika faktiskt där. Anita hon var faktiskt från Ludvika och. Hon hade inte någon mm. dal dialekt men hon var från faktiskt från Dalarna det här. Från en länk från VNT och hon var alltså från Södra Dalarna född i Ludvika men någon massdialekt hade hon ju definitivt inte där och det, nu har jag något duktigt i media här det ligger tydligen på Spotify också faktiskt kan man se här <laughs> ja jag undrar hur länge det höll på det där programmet jag tror det höll på in en bit in på 80-talet vi kan ju titta på det att hon var från Lundvik Vilket visste jag faktiskt inte och hon hade inte någon dialekt alls i tv va? och i radio vi pratar ju vanlig eh, rikssvenska utan någon dialekt. Han är italiensk man. Så att hon var ju gammal och vi var till sex år. Där hette han som sköt trådarna. Man kunde ju se de här trådarna i rutan där. Man förstod att det var någon som stod ovanför dockan och skötte det hela Men det ut inte i TV-rutan så att säga Jag trodde han gick väl upp en biter Där han stod och skötte det hela och hade själva rösten också till den här televinken och eh, vi ska se hur äger det höll på Ja, Sveriges Radio uppgav att det startade 65. här stod det 64. jag vet inte riktigt när jag var så liten men jag minns ju det där humle och dumle också inom skafferiet Men kapten Dahlbäcker och hette där, humle och dumle, men kanske jag. Svagt minne, det var ju svart vid tv och en kanal förstår ni, ändå inte till 1969. Det var ungefär 1960 så jag minns det där humle och dumle också i skafferiet med Captain Dahlbecks. Det kan man också se på Youtube. Hugg och Det var försiktigt äckligt länge sedan. Och så länge sedan så att vi hade bara en kanal och så var det svartvitt. Det gick inte att byta kanal. Det fanns ju bara en kanal och så var det svartvitt. Fram till 69. Ja, och sen fanns det många olika andra barnprogram här och Anita Lindman var tydligen från Ludvika. ja, nu förstår jag hon är född Anita Lamm med två M Vita Lamm hette hon Från början Sen Hon heter Andersson Lamm och Lindman Lamm Född 1932 i Ludvika församling i Kottabergs, len län. Avled igår i Nortelje Och var då programpresentantör, programledare och producent Ja det står Sveriges Television men det hette alltså Sveriges Radio Allting hette Sveriges Radio Både TV och radio hette Sveriges Radio fram till 80-talet Och hon blev ju förskolelärare Och blev sedan då redaktör i Sveriges Radio och TV Hon är ju främst känd för att ha skapat det här Bara på gammel Manitha-Telvinken på tv-rad skiva med Ola, Ola Lundberg som dock förer och röst åt. Telvinken. Ja, jag har ner här. det håller på att ladda. Det är en rund ring som snurrar runt i tusen år där. Jag vill seger en ser att det här. Det är som Karlsons klister att jobba med de här datorna. Så det kan inte göra mer. Jag ser bara den texten. Jag undrar när det Jag tror att programmet höll på till början på 80-talet. Och jag hade ingen aning om att hon var faktiskt var född. Namn. Man hittar Lamm Man har hittat Andersson Lamm Lindman Lamm Och jag hade ingen aning om att hon var som Ludvika det var man kunde komma ner i min Det är fantastiskt. Det känns som att det klister med att jobba datorn här. Då. Seger en sida på något konstigt vis Det är ingenting man trycker på. och hår så här. Vi kan inte bli en segare högst. Mm. Hans Lindman och Göran Andersson. Jag gift med Hans Lindman och sen Göran Andersson. Jag var ju främst känd då för Anita Tellerinken där på TV-radio. Och skivan med Ola Lundberg som sagt som var dock förr och rösten och Tellerinken. Intresset föddes... Ja, jag håller på att det här, jag kan inte se jag måste Hon hade tydligen gjort Casper Kasper och Casper-svaterföreställningar. Här står lite mer om händer och så. Men de står ekta skatter. Bostad i norr här de. Äh, Ludvika som sagt var. De skulle nog bli höjda där. Jag skulle ha startat 1964 64 där. har itat heller vikigt. Och då var det sätt till i TV. två. Och... Vi har avslut också på uh, Sveriges Audios uh, gramofonbolag där Televinke och åker tåg till exempel Televinken och Anita på Skansen Tjonge Baljan Arne Lindman, Ola Lundberg och Thomas Funk 1984 Ja, det höll väl på till i början på 80-talet där tror jag. Innan det lades ner. Eh... Det, damm. Ja, det framgår inte när det upphörde där. Jag tror det höll på fram till 80-talet när man så. Och här kan man tydligen se henne också på Öppet arkiv som SVT har Öppet arkiv Men man kan ju se också på Youtube där Jag tror att det höll på till i början på 80 talet det Lades ner Öppet arkiv står det .se. Öppet arkiv och tv hallårar vi minns ja. Godnattstunden mellan iten eller vinkeln ja. det är det svartvitt 68 ja. 69 fick vi tvåan och två kanaler Vi fick färg tv också Det ja. är fantastiskt Vi kunde välja både med nätten och tvåan Och sen på Youtube ligger det upplagt också mycket där Sandkronbackan och ja, Pippi Lohmström på Emelie Lönnenberge Anita och Televinken och så Här är det öppet, öppet arkivet, det så där gammalt svartvitt från 1968 med Anita och Televinken Och jag tror att jag ser med en bild också på en Karl som är den här Ole Lundberg som skötte dockan Ja, det var för barnen alltså Det var är fin sak faktiskt där Att de var för Lundvik, jag hade ingen aning om faktiskt där Jag har fjorton dag just det På med Anita och Televinken i avsnitt 1 av 8 1968 Det innan det med TV och två kanaler Jag tror att det höll på fram till början på 80-talet där Anita och eh, Televinken det var fjorton dag ja. 1969 Det går en men jag med Anita till vinkeln. Ja. ja, det var länge sedan det där Sexet av året alltså Då var man ju, jag liten och så Idag kan ju alla vuxna och som små gå in på YouTube eller öppet arkiv där och ser det här. Gamla programmen gamla. Hallå, vi minns. är inne på c -daten. Öppet arkiv för se. På tv tummar man ju bort dem där. Ja, 1 och 2 av de som fanns där tidigare. Det är oklart varför. Ja, de presenterar ju liksom programmen där. De drogs in på något vis där jag kanske får spara pengar, jag vet inte. Ja, jag håller på att... Jag publicerar vår här vårdagens streck sändning också. Det blir fel med dubbla länkarna. Jag kan ta ner verkliga checken också, men jag kan inte göra allt på en gång. Här. Det går ju som Karlsons klister här. Det är ju sekt, sekt, Man ska bara vänta på att det händer ingenting. Men jag ska ta ner verkliga checken sen också här. till datorn också Jag har inte hunnit med det, jag håller på Ja, det var vi TV där Jag då försvann de där TV-hallåerna Men som sagt har det gick bra idag Jag har varit nere till miljöstationen där och De gamla träplankorna är borta som någon har skrepa där och De gamla brödcontainer är borta också Men tack vare mig Och så gick jag ju då genom Långsjuttan upp gatan upp mot Berget och mobilmasten faktiskt får en ganska fin utsikt också ganska hyggt upp på berget där man se bergen tona upp sig och ser lite grann av sjön Lången där och lite grann av vanmungen och så Ja, och fram till flyttesjövägens vändplan Det är cirka sju kilometer från långsuttan och in här bakom skylten Så att man går över mellan Husby-socken till Stora-Sedby-socken Kommer då in i Seters kommun faktiskt för 20 gången faktiskt Jag har varit runt Hellsjön också där 19 gånger och det är 1,7 mil Så det var 1,4 mil idag och Jag var inne i Seters kommun med en hel meter Och det var för 19 gånger Nej, för 20 gången. För 20 gången var det. jag. Så att jag har varit inne i Säters kommun för 20 gången. Doppar bara med några meter här. In i Storarsked vid Ja, det är väl en berget kan du där? Man ska vänta och vänta. Det är som Karlsons klister på något vis, det är seger den en Men jag har lån den där i fyra timmar ungefär i mobilen där. Och det är cirka 1,4 mil för tjugonde gången. Jag ska se här om man kan börja blinka någon gång så jag kan trycka på att publicera. Uh, nej jag ska ju trycka på radioblocken. jag just. Ja, just jag kollar boxen här också. Det, ju, det kom ingenting på fredagen där och gud. Jag ser här när jag kan så vi kan publicera också. Då och ska vi ta och hämta hem verkliga checken också. Till det är deldatorn också. Jag har inte hunnit med. Det går så långsamt överallt med datorn här. Så, så tar det som tid att göra någonting här. Ja, och sen blir man ju trött och så. Det är ju ganska långt det där med 1,4 mil. Nu har vi den på oss till och till. Miljöstationen vet jag får ganska bra vet också. Några dagar framåt här. Nej, jag orkar inte hålla på den där sidan och jag står ut. Juteböcker i också, det är bara dygnare. Nej, det får vara. av. Det tusen år att blädda en sida. Jag ska strax publicera vårt där och... Sen ska vi hämta hem verkliga checken från ett av. Ja, nästa söndag är det ju valdagen i alla fall och jag slänger allting där, det är returpapper bara Så att det blir ingenting alls Bröstkorten och... från Stockholm var det först och så åkte vi iväg Ja, så blir det tur Särskilt mycket höst känns det så det kanske det kanske blir lite svalt då och... Blött och fuktigt och snubbla på alla stenarna Ja, som vanligt Men det gick bra i alla fall, det var ju uppehållet så det var lite grann fram till tillbaka där Ja, de där är en ganska stor fåga Men de flyger iväg med sån hisklig fart så man hinner knappt se det de Dra dig iväg där Jag hade ingen aning om att hon kom från Lundqvika faktiskt och hon hade ingen del i tv eller radio heller. Hon hade kanske gått i Stockholm i många år. Och jag tror att det pågick fram till 80-talet det där men jag har litat Och Ola Lundberg hette han som sköt dockan. Själva Televiken och med de där trådarna Och han var själva rösten också Trådarna kunde man ju se Som gick upp en bit Men resten syntes inte i kameran där Man såg Anita och televinken och trådarna Och sen ovanför där så Då drog han i det hela Och eh, rösten från Norr Helberg hördes tv utan. Ja, i radion också där det gavs ut det ganska många grammaphonskriver också där. I Sverige så att hade ett eget grammaphonbolag tidigare. Men där blev ju barnen trafikvätt också. Ja. Och där gjorde man program också i samarbete med Thomas Funk. Du vet, han använde gulan boll och. Ja, och, och det där är roliga. Han gjorde ju i filmen redan på 40-talet faktiskt. Det finns också på Youtube där. Jag har gjort dem lite grann med honom också där. Från Youtube. Till MP3. Men det är ganska långa grejer. Han är också avliden. Och det var lite lustigt också med Thomas Hunk. För att han gjorde ju alla röster och allting själv där. Och han svallade rösterna så att säga. Johan Boll och hans Kallestropp där Det var också kuligt faktiskt. faktiskt. tänkte det filmer som gjordes på 40-talet va? Eller hur var det? Och han gjorde alla rösterna Jag lämnade för ett här där, det vill jag aldrig ladda någon jäkla gång så jag orkar inte sitta och skriva på det där. Runda ringen för att störa runt blir jag på ja. Det är Karlsons klister här faktiskt Jag vet inte att det framkom inte det där men jag tror att det pågick fram till 80-talet när det lades ner Men minns man i många andra Jag har ju Virilplatta också med Magnus och Brasse under Eva det är elefant, fem elefanter Det är fler än fyra myror ja. Jag såg faktiskt här myrsträckare idag Det var inte så jättestora men de rörde på sig där. och 1 september Det är årets första höstdag Jag har ju publicerat dagens också. jag pratade ju fyra timmar ut så jag kan inte prata så mycket nu Det är mig själv i ljudbörken också, hur blänker det? Och mobilen är avstängd här som slånar av. Ja, vi jag ska försöka publicera det här. Och sen ta ner den verkligen checken också, men det går ju så förbannat långsamt här då. Man ska bara vänta, den. Ta tar ju på krafterna och så. snubbla på stenar överallt som är halkiga. På och tre grenar och allt. Eller tre rötter som vi kan snubbla på som kan vara halkiga. Och gamla trasiga gurusen är och allt där i hyggen. Vi har några dagar med bättre väder, gäller det att passa på er. Om vi ser att det här så ska vi ta och hämta hem Dagens Verklighet checken också till datorn Jag har inte hunnit med det för det går ju så långsamt Det är ju seger en sirepp och visar det känns som Carlsons klister när man gör någonting med den här datorerna Det händer ingenting Det ska laddas och det är så snurrar jag runt och så ska man vänta och vänta och bara vänta Man blir vara tröttare och tröttare Jag har varit uppe samtidigt i morse också här, så jag orkar inte alls så mycket Vi har länken också där på daginstider.ek Roddychatten.ek In i Google Drackkonto det är ju landningsstudio och så ligger det. Och så står det i verkpodd också, eller i verklig check. Nu ska vi se. Och här kan jag kan gå in i en annan för få ika lite. Har på något vis. Nu ska vi se. Har vi verklig check någonstans? Jag har inte hunnit få ner den till det äh, datorn. Eftersom det går så långsamt att det går att göra ja, det. Jag kan ju gå in till eh, dagens tid där och uppdatera. Jag har ju AdBlock och WebDefender också så det går extra långsamt att komma in på. Olika adresser där Det ska passera på block och webbdefender också Efter tusen år kommer in på sidan Och så är det runda ring jag ska snurra runt och så står det den Vi ska ta ner den verkliga checken också till d datumet här jag Hon har inte hunnit med den nu. Vi ska vi se när vi kommer in på style.tv också här efter 50 000 år. Ja, just det där ser jag. Jag tar ner den verkliga checken och skickade upp till Arkai där. där Lagrar lagra den och sen kallar jag den för verkpodd. Ja nu ska jag pressa in där får vi se hur många tusen året har det tar att komma in Nu ska vi ladda i 50 år ungefär Ja men jag ska ta ner den i alla fall D-datan här och lägga in i Winamp på Wii Player också sängen också vid att vi det. det är partik också. Så gör jag det. Lägg ner sig. Ska vi sitta här och se skärmarna dygnet runt? Går jag inte med? Och Nu ska jag säga om jag kan få komma ner en liten millimeter, kanske, eller om vi ska sätta en utredning på det. Det är bara en runda ringa som snurrar runt och så ska man vänta. Och vänta och... Vänta och vänta och... Vänta och... Vänta... Och... vänta, och... vänta. Men... Jag tar nu ner ur verkliga checken här till feldatorn Jag tänkte vi skulle lägga ut det klockan 20 kanske här Det är lite, lite byggs långrandig ska ut till varna också måste jag. Jag kan inte sitta här hela natten och så, jag orkar inte med det jag har varit uppe sen tidigt i morse, jag har varit kommer i Ceturs kommunen, 1,4 mil Så att jag orkar inte bra pratat, det är ju fyra timmar ute idag Så jag orkar inte hålla på att babbla för länge här alls Det kan ni glömma och eh... Ja nu kommer det här Verkligen checkar ner också till det Datoren, man kan få trycka på spara någon gång? Kan <skratt> jag få trycka någon gång? Eller? Så det var ju fyra timmar jag pratade där i uh, mobilens. Röstinspelning och. Ja, nu har verkligen checkin kommit ner här. Det ska bara laddas ner också nu. det på över 60 megabyte så det lite stund här. Vi ska kunna lägga ut det i säljning nu klockan 20 tänkte jag. Lite begränsa mig lite grann idag. Nu säger jag inte här men det blir bra väder några dagar. Mobilen är avstegd och vidare här. och. Ja, Jag kan nog i vila i sängen några timmar också där. och eh, tänkte göra mig lite kortare än vanligt här ikväll nu. Jag på att ta ner. ner den här verkligen checken också. Det är det datorn har funnit med för att jag ska lägga in den i och innan på V-Uplayer. Så vi får avvakta lite grann där. Tar sin tid faktiskt nu. Jag väl benåden ungefär i fyra timmar ute idag. Och eh, jag såg inte några människor ute som gick med sina ben i skogarna. Någonstans. Alltså med benen. Vi har ju två ben. Men ingen var ute i, i skogarna med sina ben. Eh, inte någon. Jag såg inte någon människa med sina ben ute Så gick man i skogarna Och det är det mest normala det Att man inte ser en enda människa men Det kan ju förekomma någon gång Men idag så såg jag inga människor ute alldeles i skogarna Eller på skogsvägar och så så är det stora områden att röra sig på Och få frisk luft jag kan ju de här områdena väldigt bra faktiskt. Så har jag har arbetat in de här ja, vandringslederna och sånt. Så att jag kan dem väldigt bra nu. Men idag såg jag inte några människor som inte rörde på sig alls. Inte en enda. Som inte gick med sina ben eller löpte eller cyklade. Jag plockade svamp. Ja, det är väldigt mycket svamp i skogen. och... Ja, det är svampar överallt faktiskt stora, kläddiga, blöta Fuktiga Men äh, Cantarellen lyser i sin frånvaro Bortsett från möjligtvis några mycket, mycket små rackare på Dahlkorsvägen där Men de var inte stora Jag vet inte, det gott av härliga giftsvampar då som vi känner till så brukar ju vikingarna, vikingarna ta flugsvamp i mjöden där, eller mjödet och bli lite tokiga. Och där jag i alla fall kan inte se några kantareller. Jag inte lust att omkring in i skogarna bara sådär, men från vandringsledarna och från skogsvägarna ser jag inga kanter eller allt, utan det är bara mängder av konstiga Ja, bruna konstiga stampar Det tar ett tag att få ner den här verkligen checken också Jag håller på att ladda ner den det är över 60 megabyte så det tar lite liten stund det där jag har lite väst på mig också här faktiskt med djupa fickor på sidan som jag hittar någonstans uppåt här nog Ja, vi får vänta några minuter till Hon på att vänta ner Den här mp3n att det tar sin lilla tid. Ja, Anita var rätt ung Hon var föddes 32 Och i början på 60-talet Hon var föddes 32 4252 till 2 Ja, hon var väl kanske i 30-årsåldern Hon var väl runt 30 år ungefär va? Därpå. Början på 60-talet typ När hon började med Anita Televiken Och gick bort igår i tredje 86 år gammal Thomas Hunk gick jag också bort tidigare, där. ja det kanske var förra året då, då, någonting. Han gjorde de här rösterna själv faktiskt, med Godan Boll och Kalle Stropp och hans vänner. Det var kuligt. Jag har gjort dem också tidigare där, faktiskt med hans filmer där. Till MP3 och det, och det låter ju väldigt kuligt faktiskt. Så det var lite speciellt att han gjorde allt själv där, alla rösterna Och det kan man ju både se och lyssna på på Youtube där Vi får vänta här för att det är en viss storlek mp3 här Så det kommer ta en stund när vi har verkligen checken här Det tar ett par minuter till det där. Den där. Jag ska lägga in den i på på. EU Player så att ni får avvacka några minuter till Ja, det ska bli bättre i i alla fall några dagar framåt här så att vi ska kunna komma ut här uh, den här dagarna nu Och jag har låda eh, fyra timmar ute där. Så jag orkar inte alls hålla på och prata så mycket här. Men vi får vänta några minuter här innan Vi får ner den där. Den är verkligen tjecken. Jag orkar inte mycket som helst faktiskt, man ser inte begränsa mig här. Till innan vi har den där. Innan vi har den där. Äh, Verkligen checka ner det här på T datorn. Och äh, här får se datorn. Då går jag in på YouTube. Där. Har äh, det tar några minuter till där. Gatuköket Oster och skingsallad så Vi åt ju upp den här i början också Sen vartefter Oster och, och, och, och skingsallad Det är den så Ja, det var sakta här Men man håller på att ladda ner Verkligen checken och i kromen kan man ju trycka på en så här MP3-fil så kommer en spelare i webbresan och spelar upp faktiskt direkt om man vill det. Om man inte vill ladda ner själva MP3-filen så kan man trycka på den MP3-länken då som kommer att spelas upp i webbresan. Det var bara två morkuller jag såg idag. Och så såg man och hörde korparna där Jo, förresten Jag det var en spillkråka som ropade i skogen också där över hygget Biopp Biopp Biopp Det är en spillkråka som låter så Jag minns, vi såg en spillkråka där på Fritidsjövägen en gång i somras med lite rött på huvudet där. Och den låter så Bill. Bill. Jag kunde inte se den men jag vet att det är en spelkråka som har det letet. Vi hade ju spelkråkor också ute på vägar där för länge sedan, han minns jag, Hon som man kunde, man kunde se i den lilla skogen som var där och eh, Nordensjölsvägen ute på vägar i Haningen hela, så fortfarande har vi en bild skog där och, eh, Märkligt nog faktiskt, och hade vi också sådana här spinnerkråk, ett par var det Jag minns det där letet där Bilp. Bilp. De är jättestora rackor faktiskt Och sen hade jag en liten fågel också, det två framför mig där I träd Innan i hygget där, en liten svart hett där ute En liten mindre fågel lite svart på huvudet det finns det tallertita och entita och svart hetta. jag är inte helt säker men det kan vara eventuellt att en varit ett svart hetta lite mindre fågel ja vi har snart den här mp3 nere där jag ska jobba med den morkulla har vi också där då Stora kedjor som lyfter och så Och honer och jag vet inte, de är jag ripa här uppe Ganska stora skogsfoglar det har precis kommit ner här faktiskt ska jobba med den här MBT -nå. Om det händer någonting när man trycker här nu jag ska ta och lägga in den i Windows först där och sen blir det också vi player Det tar en liten stund här nu. Först längst ner i spellistan och sen också. tv är Om man får ha tålamod här det går väldigt säkert Där Då lägga in. Värklig checken också i. Det är ju player också här. Så nu ligger den längst ner. Verklighet checken också här. För idag. Block och Web Defender så att vi går väldigt sakta att komma in på Sidorna där Det ska ju passera genom här Red Block Web också Jag vet inte om Granskning Sverige på Youtube heter det, äh, Studio Granskning Sverige Ja, jag har i alla fall den här, handen här. Ja, Verkliga checken för den första September 6 minuter och 10 sekunder att få Exakt Jag Tänkte vi förgränsa mig här Faktiskt Kväll här då Ska vi se om vi har den här Om Alexion ska vara tyst då och... Det som om du behöver en verklig Det nya svenska sättet att vara är ju så mycket mer spännande än det gamla missnöje med kommunens verksamhet i tjänsta. Det resulterade ju i brandattentat mot stånga tjänstas medborgarkontor. Och i Malmö så blev en pappa så hotfull mot personalen så att polis tillkallades Han försökte ju skola in sin son på fel förskola och blev rasande då när han inte fick lämna sitt barn i just den förskolan Jag vet inte om Lennart Mattikainen gjorde så när hans barn då var små men jag säger välkommen till dagens program Lennart Ja tack, klart jag gjorde <laughs> Ja, Och så lyfter.